Яків згадав, за чим він прийшов у ванну і почистив зуби. Бадьорись є в лампіє. Сьогодні знову день для чуда.